Bueno, pois Vámonos a, a capital da Ribeira Sacra Vamos Ele Conoixo a amigo E compañero Xosé Manuel Claro Que nos vai falar dese, dese apartado De que enxe preguntou Así que moi boas tardes Xosé Manuel Hola, boas tardes Boas tardes, me outra vez muchísimas gracias por participar nuevamente ya sé que ten ocupaciones importantes pero bueno si perdes un bocadiño de tiempo con nosotros mmm, será ben, será en remunerado como como mínimo agradecido remunerado ostras, eso abrimos hoyos ¿eh? Sí ata, Este abre o, colleu a libretiña pequena pa apuntalo O que pasa no sé, que non sei Se dixete se ben ou te equivocache, Pero fixete me abrir os ollos eh. colleu, colleu a libretiña pequena pa apuntalo O que pasa que non sei se si, si falou cos, cos dirixentes Cos que teñen man para, para que a banca funcione Exactamente Bueno, pois pues, eh, máis motivación non un pouco este ano despois de coitar as palabras de Armando, eh? Vale. Eu corroboro todo que el poña por diante. A verdade é que eu corro ou pasa que eu non, te... non estou alí ao carón do, do... Corroborra... Corroborras, todo, non? Eso si. Sí. <risa> no, borrar Corrobora. nada, pero bueno, de de feito o que importa é que que estamos ben e que bueno, pois pues, continúas, de verdad que uh -huh. para nós é un placer e unha ledicia. Honrásnos. Coa esa, tua esa, bueno, eh. tampoco tampoco se trata de facer a pelota en directo, eh. No, non é pelota, é, é, é a realidade. Eh? A ver, eu eu me de ter un correspondente como a ti, eh, non pode ser outra cousa. A verdade é que a moitísimas persoas me dicen, "Ya es, yes, que es que fai as viñetas quen é." Digo, "Jode, pois un dos mellores correspondentes que hai en Galicia." <risa> Claro, sí. es, é, é, é, é única A túa participación é única Non hai naide que teña no. que te, de, de, Dos que coñezo Por lo menos dos que me movo con, con, con, no, es, non, non hai, hai ningun Non hai naide que teña eh, ese privilexo que temos nos Non Bueno, bueno, bueno pues, eh, Porque eu cando deso de e dixo estas viñetas? Eu nada más que admiro e digo Xoxa ah, eh, Manuel, moi ben, estupendo eh, digo, Pero este de é de onde é? Dixiño, pois éche de ben pretinho, éche de monforte persoas importantes, ou polo menos que que se dedican a comunicación sí. preguntan, dice, pero ti como eres capaz de conseguir eso, eso pagalo ben e tal e dice, Home, mm, mm, non, non o suficiente pero a verdade é que é eh, <risas> un, un detalle importante os de Radio Roncudo e os de ah, Radio Neria, sí. e, e os de Radio Fene dice, o... que, que maravilla de participación e, e colaborador tendes aí Sí. Por cierto, no sé si llegasteis a hablar al final con, con, con Enrique. Pues eh, no llegué a hablar. Comuniquéime con él, pero no llegué a hablar. Uh -huh. Pero tengo ahí en Haciendas, porque... Bueno, tiene un evento allí en Fene, uh -huh. eh, comuniquéime por WhatsApp con él. Uh -huh. Es eh, muy, muy bien, muy bien, una maravilla. La verdad uh -huh. es que, que muy bien. Pues uh -huh. está o Xan que ven o coñecedes que foi sí. entrevistado vosso sí, sí, actuaba sí. en Fene e de ellas referencias porque Ajá. querían chamálo para fazer unha entrevistinha e vale. sí, eh, sí. eh, moi ben, moi ben Quer dizer, xan encantado e eh, tamén despois escoite a entrevista e eh, uh -huh. eh, moi ben, moi ben, ben. Pois pues alegramonos claro. moitísimo de verdade claro. de que, que valoren eh, pois pues iso o ese altruismo que, que aportamos a, no, a nosa cultura que non ten nada que ver cos congresistas que rexeitan o noso idioma Non. Que, que por certo aproveito xa Para o, os... o pi, o pisuer, como o pisuerga pasa por Valladolid, pasa por Valladolid sí. como se <risas> adoita dicir que Xan Veiga presenta espectáculo no FIOT de Carballo o día 29 deste de mes o oh, ah, FIOT, anda, fíxate ti É eh, un grande evento o FIOT sí, sí, sí, sí, sí. O FIOT, o Festival Internacional de Teatro de, de, de Carballo De Carballo, sí, uh -huh. sí, sí Holy. Que chama espectáculo Son 30 anos no humor uh -huh. o sea que mira, Para que en os programas tamén o podes chamar É unha especie de, de Escolma Humorística De anécdotas, uh -huh. de espectáculos Que ten feito nestes 30 anos Unha escolma uh -huh. De 30 anos facendo rir de 30 anos, pois, arriba do escenario eh, levando o seu humor por toda Galicia. Que vale, non é... Estrea, non... estrea, estrea, estrea o espectáculo, Son Xistórias. Son Xistórias. Todo, todo xunto. Son Xistórias. Son Xistórias. <risa> e tanto que si pues, sí. Xa vos pasaré igual algún algo máis de información. Uh -huh. E... Eh, E eh, bueno, eh, se si te de saben chamar antes de da estrela, pois... É eh, unha uh -huh. eh, eh, bueno, xa bordeixo aí. Xan vale, vale. Xa bordeixo que fazer, como dimían aí. Xa bordeixo aí que fazer. Deberes, deberes. Sí, sí. Xan logo. Correcto. Vale. Eh, se si queréis empezamos, o Ken se preguntou, non sei por que dición imol xa... Bueno, <risas> <risas> non, non anotamos, o que si sí, é certo é que, que, que é ben recibida sempre. Con desgustan ou como... como... Non, oxe, mira, oxe vou vos sorprender Dime Hai que tamén sorprender de cando en vez a, a, a tas parellas vale. sí, señor. Oxe, nin me justa, nin me dir justa Ai non <risas> Exactamente vale. Oxe non vai ser nin justa, nin desgustame Oxe vai ser nin me justa, nin me desgusta ah, ah, mira Que vos parece? Estupendo Mira Muy. que non é un cambio para botar eh, coetes, para pa, pa, pa ora puñernos aquí eh, pois, exquisitos, pero bueno, é diferente. Ni, bien, me gusta, ni me gusta, ni me disgusta. Empezo. O Luar, e xa o sabe, creo que todo galicia toda España, e toda sí, Europa, sí, e, sí, sí, sí. E todo estrangeiro, sí. o Luar empezará a tempadas en Galloso. Vai, por Vai, oh. está, está doente Non Ronde... sei, creo que hai algún antecedente De fallar un programinha Cando lle morreu a nai, evidentemente sí. Unha viaxe que tivo que facer fora Bueno, creo que hai tres ou cuatro momentos Pero contadísimos Contadísimos Cos dedos dunha man Non que fallou Porque non lle quedaba outra O ou lugar uh -huh. Pero esta tempada Este 15 de setembro Mañá, o lugar... Empezas en Galloso Vaya vale. Sabedes por qué? Porque debe tener algún a, Alguna recuperación Alguna doenza sí, Correcto seis, seis... O 21 de agosto Galloso foi operado da cadeira sí, sí. ah. eh, Tiña xa problemas Le va arrastrando E ao final chegou o momento De que non lle quedaba máis remedio Que pasar polo o quirófano uh -huh. A lá foi eh, Constame que está recuperado Que evoluciona moi ben Xa camiña con muleta pero ainda non está de todo ben como para subir o escenario. Ajá. E, como dicho é literal, pasei por boxes e xa estou dando voltas de que cemento para poñer a punto o motor. Moi ben. Si, senyor. Terá como sustituto unha berinesa, os teño entendido. Correcto. Mira, veixo que está desmovido e ben documentado. empezar empezades o curso, calibretinha nova, sen <risa> empezar que cheira aí a... a... A papel, a papel A celulosa sí. nova eh, Que ire apuntando todo Con boa letra, sin tachos Bueno, bueno, bueno Que, que, que começo de curso, una maravilla sí, sí. Pois pues ben, como xire si estar o certo Berinesa <risa> E para máis señas Esther Estevez, Esther a protagonista Esther. E xa coñecida e famosa Presentadora do Digo Choeu mm. sí, sí, sí, Pois pues sí. ben, eh, la escollida Para estar mañá alí eh, guiando o, o lugar uh -huh. e como dixo ela tamén textual eh, botándolle aí unha chisca dela de ollo a Galloso. Uh -huh. Estou practicando a técnica de pegar o micro ao papo. Está <risas> <risas> <risas> ben, está ben. É que están aí, bueno, uns aos outros. Y, y... Tamén tamén dixo nas redes sociais en algunha entrevista que tampouco a xente, porque vai a presentar agora o provisionalmente ou de forma interina mm. o luar, non vai deixar de facer o programa de Gochoeu, polo que tantos éxitos e recoñecementos está recibindo. Mm -hmm. Sabes que me dixeron a mi unha vez aí encambados? Mm -hmm. Que se dixeron, a ver. Cando que de, de vez en cando, pois, vou a presentar ali. E entón, pois me di me dice o mismo técnico de son dicir a chiga un micro como se foras galloso á boca e dixe lle eh, pero un non son galloso eh que eu sou <risa> mellor que el <él." risa> vale, vale. os os, técnic, os técnicos de son <risa> moitos deles xa eh que advir tengou te, ou, ou te sí. aconsellan sí. Eh, pero si sí, tal cual eh. Pega o micro como o galloso Pa que, sí. pa, que, pa que o micro recolla todo son como ten que recoller é o coite sea mellor bueno, xa marcando a escola sí, e Re, remato este ni me gusta, ni me dir gusta uh -huh. eh, pois pues, bueno, un apunte eh, de datos que tamén son importantes eh, a veces tamén a xente lle gusta saber o galloso ten 67 anos eh, eleva 32 no lugar sí, señor. sí, sí, sí, sí, media, sí bueno, casi media vida eh. si. Sí. Sí. O que bueno que que bueno que o Galloso volverá ao luar, claro, tiña que volver, pero de sí. momento están creando expectación con esto, mm. Eh, bueno, o sea, digo, o creo que unha rapaza como a poder moi ben é como report, como presentadora interina foi, bueno, aí aí moster uns programmiñas. Mm -hmm. Sí, a mí parece unha persoa irrespetable, unha persoa extraordinaria, galloso, axuda moitísimo, traballa moitísimo con respecto a, a, a comunicación e ademais, pero si se fai caso do, do que din esas normas de xubilación, pois podía dar paso precisamente xa a xente xa, ten, nova. xa ten idade, non? Por xa, a xente nova, xa, eh, exactamente, exactamente. Sí. Sí, Correcto continuo falando do de cousas acontecidas destes de días sí, que muy... nin me gusta nin me dir insisto. Uh, uh, uh. Eh, outra delas é eh, a nova destes de días eh, que apunta cara eh, ao Swiss Basque Teen. Que seguramente tamén o coñecedes. Um, sí, que sí. Coñecido mediático, escritor e sí. eh, colaborador televisivo, bueno, un home polisacético moi moi coñecido, aparte de pola súa a profesión como xuiz e por outras eh, pois cousas que fai no, no día a día pois ben dese tanto que facer a, paralelamente o seu oficio a sua profesión de xuiz eh, soubemos este días que foi sancionado polo Consello Xeraldo Poder Judicial Seica eh, o seu cargo é incompatible co traballo nunha productora de televisión uh -huh. como vos decía además de ser como xuiz participa como tertuliano eh, colaborador en programas de televisión eh, por exemplo o no programa de Ana Rosa en Telecinco uh -huh. e non quem anda aí das tardes da televisión de Galicia uh -huh. por pois ben, o Consello Geraldo Poder Judicial, o órgano eh, superior dos do xuices que organiza uh -huh. pois, a, a magistratura Digamos que lle tirou das orellas e eh, suspendeu no durante 10 días por unha falta moi grave. Anda Considera por participar en, en por participar na, na, na, nun programa de televisión. Correcto, xe que a primeiro non non informou te, que teria que ser informado, o mm -hmm. segundo, despois de ter informado, que valorara o propio consello se era compatible ou non. Vai, eh, eu entendo, non entendi en detalles, tampouco na leitura desta noticias. Eu entendo que o ser suiz Os suices teñen que manter unha imparcialidade Non, estar, sí, sí. Eh, non ser opinadores Ni crear opinión mm -hmm. eh, Pois a a, nive, a nivel claro. Bueno, a estos niveis Que tú decides un colaborador tele, televisivo E opinión pública Claro tá? E pronunciaste, opinas E un suiz mm -hmm. que ser imparcial entonces estás de colaborador opinando Como Tertuliano, opinando sobre temas pode un pouco non sei, se manchar ou alterar a rutina, por non, pero a túa imparcialidade como xuiz. Aí está. Aí está a, a, a liberdade de, impre, de, de, de expresión. A ver, onde onde acaba e onde peza, non? Xa. Si, si. Supoño que máis polo polo o corporativismo, estético. non tamén. Si, sí, polo, polo estético, non? Eh. Si. Sí. Sí, bueno, claro. Bueno, aí estamos. Bueno, eh, máis. Si. Sí. Outra cousa, esta realmente non é nin me gusta, nin me desgusta esta teria que decir me gusta en mayúsculas está aquí non no paquete, pero un gustame en mayúsculas que é non, é vos seguro que o galego ao mesmo tempo co o catalán e a osquera poderán se falar no congreso dendo o vindeiro martes ajá, ajá, a, a mesa da Cámara baixa, sabedes, o congreso fixou para os días 19 e 21 de setembro eh, os plenos nos que se ratificarán o uso das linguas cooficiais no Congreso. Uh -huh. Habrá unha reforma do regulamento para que sexa efectivo a partir deses días, ou sexa que igual que pasa no Senado, no Congreso eh, cataláns vascos e galegos, cataláns vascas e galegas, podán expresarse na súa lingua e o resto poderá escoitar a traducción, poderá entender o, se non entenden xa, uh -huh. a través dun penganillo o que se está a dicir, xa o sea, que será público, será oficial, ou uso na cámara das linguas cooficiais, uh -huh. entre las o noso galego. Eso é... Un pasiño que escoce, como sabedes, escoce sí. moito a, a alguna xente, sí bueno, bueno hai que roelo. Eso eh, é sí. cultura, e o demáis son... So, o demáis son... Opiniós... Ha... opiniós... Eh desagradables que no compre eh, ni siquiera escoitar, la verdad de que los oh, demás fa... son farrapadas. Lo que falan, a partir de eso pues son sí. personas incongruentes e algo incultas. Sí. Exactamente. Claro. todo el mundo sabe que la riqueza está en saber, en hablar es Ahí está, ahí está. la riqueza lingüística, cantar más lengua aivas, mejor Yo eh, eh, eh. por tener un pinganillo en la oreja. Hombre, no me fastidies. <ríe> ja, exactamente. E senón que poña unhas cascos, como poñemos nos... E se van ás Nacións Unidas? É, exactamente. Se reunión que ten 15 idiomas? Sí. Por exemplo, por exemplo. Exactamente. A me no me sí, señor. É igual. Volvo a repetir. Falta de cultura... Eh... Primeiro falta de ganas, Compro e depois falta de cultura. ou queña capacidade. Correcto. Eh, remato... Sí tamén con outro gustame en maiúsculas. Primeiros, pois, eran ni me gusta ni me disgusta, non me posicionaba claramente, pero estas dúas últimas a do galego e esta que volvo a decir evidentemente, un gustame en sí. maiúsculas, pero maiúsculas. Eh, 40 anos da, da senlleira revista satírica canse en dono. Ah, ah. E imos, e imos, mirad ti que cousa, ao principio da conversa que tivemos, falábamos de Fene. Si. Sí. porque que? porque para celebrar este aniversario, este 40 cumpre anos da, da publicación da, por primeira vez da revista Cans en Dono, seguro que tivestes ocasión no Centro Galego ou no centro doutro centro eh, cultural galego de, de Cataluña de, de que chegaban os exemplares, eu lembro-me de lerlo no Centro Galego da Ramblas, Cans en Dono. Pois ben, o a commemorar este aniversario, como xeo do humor de Fene, Xaquín Marín, que leva o nome do sí. do gran degullante organiza organiza unha exposición, inaugurou unha o, oito de setembro, e poderase ver ata o 27 de outubro, de lunes a vendres, de 10 a 1 da mañá, e despois de 4 a 9, e aos sábados de 10 a 1. Unha exposición na que se poderán ver debuxos, portadas da revista, especiais, suplementos especiais que se fixeron, referencias bibliográficas, recortes, bueno, todo o relacionado unha escolma moi interesante de dos anos que durou eh, pois a revista esta satírica Cansendono naceu, naceu no 1982 da man de varios debuxantes de Vigo era unha revista de humor en galego predominantemente era humor gráfico debuxos e tiras cómicas pero tamén había textos humorísticos ainda que primaba o debuxo, a ilustración había tamén Pues esos textos eh, eh, prosa eh en satírica e humorística. E naceu, por poñer un contexto das aquel 1972, hm mm, sendo sí. eh, celebrando o so seu primeiro seminario galego do humor uh -huh. no Museo Carlos Masís de Sada. De... O sea bueno, 72 ou 82 una... que me dixeches? 82. 82, vale, vale, vale. Pois, 40 eh, anos. felicitacións para todos os, os participantes, xos que, ademais, bueno fan esa exposición agora, uh -huh. claro. Ento, comeza a exposición en, eh, oh, neste Comezou mes, non? Comeza o 8 e podese ver ata o día 27 de uh -huh. outubro. De outubro, non? Si. Comeza o 8 deste mes e ata uh -huh. a de outubro, 27 concretamente, podese visitar ali en horario de maña de tarde de lunes a verdes e os sábados de mañá. Ajá. Uh -huh. Que bueno. A ver se podemos a chegar ali a a gozar desta de eh, pues interesante exposición. Benfene, ben moi ben. pois que que nos reciben moi ben, ademais e que pois se mandaremos eh, o noso programa Ajá. para que voipodan remitilo mañá, mañá remite ¿no? precisamente a a partir desta de tarde. En Radio Ceni. Moi ben. Pois pues nada, algunha pues, cousinha suponho máis suponho. que teñas a mellor recollido neste tempo de lecer vacacional? Pois pues, si sí, teño cousas na libretinha e tantos días aínda deu para apuntar a notar cousas. Pois pues, sí. alguna, alguna por, por lo menos danos tempo, que ainda temos... Unha, unha anécdota Dime que tamén ten fraseoloxía como eh, todo, todo toda opinión uh -huh. toda a transmisión oral dun maior, pa min, ten sabeduría de arriba a baixo mm. sempre lle sacas algo de sabeduría e, tanto miñan hai de vacacións estes días que mira, hoxe precisamente vai camiño de Barcelona mm -hmm. después de dous meses aquí volta para ali e vai coa bagua no hoxe por un lado lle doi, por outro lle proe <risa> eh, como vos pasaravos e eh, Cada, vez que, no odian, cada ¿sí? vez que facemos mismo, sí, sí. Sí, sí. <risa> <risa> <risa> o mesmo, si, si. Está, xa vexo esa empatía porque tamén vos pasa o mesmo. Claro sí. sí, Pois pues, dicía contándome contando estes días que mais pues, bueno, momentos de parola con ela. E lembrábame que cando estaba nas festas ela a ir máis cando o seu pai, o que sería o meu avó. <risa> Por detrás delas, aí a, a ver, claro. pouco espiándoas ou controlando as cousas, como, como como se queira ver, non? Vigilando, vixilando. Eh, cando pois pues, algunha delas dicía, "Pero a ver, pa, papá, pero, por que andas detrás de nós?" e eh, tal e cual. Dicía el, "Detrás dun bico vai o outro." <risa> <risa> pero pero papá, se si solo nos demos un bico." E <risa> el contestaba, detrás dun bico ben o outro mm, mm, mm. si, sí, entendo, <risa> que entendo que queiras tu entendo que te pareza pareceume moi reveladora para quem queira entender ¿no? ser claro, otro... sí. cunha claro, filla pois pues, pode ser outro bico, pode ser outra cousa entonces claro eh, eh, aí está a, non somente a fraseologia sino a, a retranca que eh... aparece no momento determinado non sí, sí. significado o que te queira dar aquela persoa no? Uh -huh. Correto, pero ah, parece mesmo que é é sinxela, sí. pero pero ten unha carga aí moi moi potente a, de unha contestación cando atopas unha persona que está sub, que vai polo camiño e aparece unha escada, unha un para para ir ao outeiro. Entonces que va subindo, "Ey, bou." Entendo que queiras. Exactamente, "Ey, bou." Correcto, correcto, correcto. E outro tamén así guerd tranca unha frase de tranqueira tamén que me fillo moi gracias estes días. Estaban andou falando de que dunha terceira, e esa terceira falaban dela, eh porque non lle quería eh, nin vender nin arrendar unha casa. A. Uh -huh. Então, a un dos que falaban viñalle moi ben, porque tiña unha ranxada ao lado uh -huh. e para ampliar, para ampliar viñalle, bueno, eh viñalle un perfecto que aquel a que la muller lle vendera para poder ampliar eh, coa co súa eh, e tendón conta que a outra persoa non a necesitaba bueno, que vos vou contar que iso pasa moito nas aldeas ah, exactamente. que para que non aproveite outro ou non me fan falta os cartos eh, podendo beneficiar a un amigo ou un veciño para que amplía caso para que construa outra veña outro veciño pois teñen ali, nin arreglan nin arreglan, nin acaban de tirar nin arreglan, nin, arreglan, nin, arreglan, nin, nin nada non? Uh -huh. Entón, dicí allí, contaba yo un pouco esa pena, non? Ese malestar, de esta, esta esta muller, mira que non, non arregla, xa non viva aquí, os fillos tampouco llevan vir pa aquí, a mí faciame moita falta, lavame moito servicio, e, esta muller nada, non quere ceder, non quere ceder. E dí yo outro, vas que esperar que pecho ollo. <risa> <risa> pues también tranca de caray eh? Mm. ¿Eh? Sí, vas a ¿Qué, como teniendo? mira que solución lledeo eh? como la única posible sí, señor. en qué forma de decir yo no, más es útil sí. ¿eh? Sí, o, o, o, o que durma un poco basta el que esperar a que pecho ollo sí. exacto eh, fraseología correcta eh, propia, propiamente galega sí señor E remato, sí. un que decía un que estaba dicendo burradas cara ao outro e xa faltando un pouco o respeto e un terceiro por calmalo eh, para pa decirlle bueno, lle falas caso eh, mira, de non discutas, non ganas nada tal, dille palabras de burro non chegan ao ceo Non <ríe> <ríe> Si sí, señor Aí queda moi ben non vos, non vos digo máis senón sabedes máis que a mín <ríe> moi <Muy> ben <ríe> bueno, xoxe Manuel moitísimas gracias xoxe Manuel unha, Ta, unha... eu xa divicie pola súa intervención claro, claro que sí, sí, sí. <ríe> bueno, bueno, se pa tanto sí, sí, unha aperta grande teñes unha feliz semana igualmente sigo vos polo internet eh. moi ben, ben e haberse sí. si logo dibuixado algo, vale? Ven, de acordo pues, unha aperta moi forte moitísimas gracias Esta que teño a meu lado, cante moito ou cante pouco, hai cante moito ou cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, hai canta moi ben arreglado. a que canta Rejalando coa súa carjata Botaflores, botaflores Todos querense los seus amores